mtazamaji wa Asta TV. Karibu katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na hii leo nakuletea historia ya kabila la Wabena. Wabena ni kabila la Kibantu linalopatikana katika eneo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, Wilaya Njombe, mkoani Iringa. Lugha yao inaitwa Kibena na makao makuu yanaitwa Ubena. Imelezwa kuwa Wabena wametokea nchini Senego, Uko Magharibi mwa Afrika. Idadi kubwa ya Wabena inapatikana pia katika wilaya jirani Ikiwa ni pamoja na Ulanga mkoani Morogoro. Maeneo makuu ya Wabena yamegawanyika katika sehemu tano ndani ya wilaya ya Njombe ambayo ni Ivangingombe, Usovi, Ikelavugi, Nikolwe na Mfirika. Kibena ni lugha pana yenye utajiri wa maneno na lahaja kuu tano ambazo ni K, ki, yaani Kilabugi, inatumika na wakazi wa eneo la Ilembula. Kisovi inatumika na wabena wa eneo la Lusisi hadi Makambako. Lahaja nyingine ni Kimaswamu, inatumika na wakazi wa imalinyi, njombe mjini na sehemu ya kata ya Mdanduru. Kilupembe inatumika na wakazi wa Lupembe na Kimavemba inatumika na wabena wa Uwemba na sehemu ya tarafa ya Egomenyi. Lugha yao ni moja tu ile tofauti ni ndogo ndogo na, na matamshi mfano kukaza yani dz kwa lahaja zote isipokuwa kilavugi ambacho ingawa inaandika dz kama dij, kama vile umuhuji watumiaji wa lahaja ya kilupembe inaandikwa dz lakini wanatamka kama chi umuhuji achile Amekuja wakati ya DJ kikila la Wengine wote wanatamka adili. Umahudi tofauti nyingine ni ya kutumia herufi na heji. Mfano katika maneno kamwene wengine husema hamwene hangi wengine wanasema hangi lakini pia ukulima wengine wanasema uhulima ingawa historia ya Wabena haitoi jibu sahihi juu ya jina la kabila watafiti mbalimbali wanahisi kuwa limetokana na ama kazi ya kuvuna ulenzi yaani kubena au kutengeneza chumvi kwa kwa majina eneo hilo kutokana na majina ya watu maarufu au kazi muhimu yenye kuingezia wananchi wengi kipato kutokana na tofauti za kijiografia, shughuli za wabena hutofautiana kutokoe eneo moja hadi nyingine hata hivyo kwa ujumla wabena wote ambao hivi sasa hupatikana wilaya za Njombe, mufindi, Kirombero na songea ni wakulima hodari wabena wanaoishi sehemu zenye mito na mabonde huishughulisha pia na uvuvi wakati wale wa ukanda wa juu jishughulisha na kilimo na ufugaji Wabena wana historia nzuri ya kudumisha ujamaa na ushirikiano kutokana na mfumo wao wa kubadilishana mazao na mali mbalimbali. Mbali. Wabena ni kabila linalosifika kwa ukaribu lakini pia lina sifa ya kipekee katika historia ya hatua za maendeleo ya binadamu kwa kuwa lilikuwa hodari kwa kufua chuma. Historia ya lugha ya Kibena. Kibena ni lugha ya Kibantu nchini Tanzania inayozungumzwa na Wabena wanaopatikana katika mkoa wa Njombe na katika sensa iliyofanyika mwaka wa 2012 inakadiriwa kuwa ni takribani watu saba ambapo wanaume ni 329,159 na wanawake ni 372,1738 asili ya Wabena na shughuli zao kiuchumi Ubena ni eneo lote lenye na watu ishiyo katika wilaya Njombe na maeneo yanayozunguka wilaya hiyo. Ubena inajumuisha eneo la magharibi mwa bonde la mto Mpangali, mlima wa Livingstone kuelekea kusini hadi bonde la Luhulzi, yaani usangu mashariki. Eneo hili linambatikana katika mstari iletitude 7.5. Na tisa ni nane kusini na mistali ya longitude 34.3 na 36 mashariki eneo kubwa la Ubena liko nyanda za juu kusini kiasi cha mita 1500 hadi sita juu ya usawa wa bahari eneo hili chanzo chake huanzia mto ruahamkuu na kilombero lakini yote ikanzea milima ya livingstone mito midogo inatiririsha maji yake katika mito mikubwa ni pamoja na mpangali balali ruaha mdogo, kihanzi manyara na luhudzi. hali ya hewa ya obena ni ya kitropiki ilioathiriwa na mwinuko mkubwa kutoka usawa wa bahari kwa hiyo kuna baridi kali sana hasa miezi ya Juni hadi Agosti na mvua hunyesha wakati wa masika hasa miezi ya Disemba mpaka Aprili. Wabena walitoka pwani ya Afrika Mashariki wakielekea uwanda wajuu, wa juu wakati kitafuta chanzo cha mto Rufiji kupitia Ulanga na Kilombero. Hatimaye walifika na kukaa eneo linaloitwa Nyumbanitu, yani nyumba nyeusi. Wabena wa awali walipanga mahali palipoitwa nyumba nitu kaskazini mwanzo cha ruhuye, yaani ruhuji simbali na ndandu yaani mdandu mjuriokuwa makazi ya viongozi wakuu wa wabena shughuli za wabena hapo mwanza wabena walishughulika na ufugaji wa Ngombe, biashara ya pembe za ndovu na watumwa wakati wa biashara ya tumwa Kwa sasa shughuli muhimu za kiuchumi zinazofanywa na wabena wa mkoa wa Njombe ni kilimo cha mahindi, ngano, via ziviringo na wengi hutegemea mavuno ya mbao kutoka na miti ya mipeinesi, yaani miti ya mbao. Kilimo cha miti ya mbao Kimechangia sana katika uchumi wa Wabena wengi wanaoishi katika mkoa Njombe na wilaya zake zote sasa watu wengi wanajishughulisha zaidi na kilimo cha umwagiliaji wa viazi ambapo awali viazi kilikuwa ni kilimo cha msimu wakitegemea mvua jambo linalodrishia nyuma maendeleo kwa kulima wa Njombe majina ya yako za Wabena katika kabila la Wabena majina ya ukoo yaliyo mengi yanaanza na mofu yani m kwa mfano katika kozi fuatazo ni mgaya, msemwa mlingo mnenuka msigwa na mswata. lakini pia mlowe mgeni mbilinji, mgina na wengine jamii hayo ni nyagava hata hivyo hali kama hii haipo tu kwa lugha za kibena bali katika baadhi ya makabila kwa mfano katika lugha ya Kipare, ko nyingi zinaanzia na mofu M. Mfano katika ko kama vile msuya, mshana, mbaga, mzirai, mfinanga, mchovu, msangi na mengine mengi jamii hiyo. Utani wa Wabena. Utani wa kabila la Wabena unaaminika kuwa ni matokeo ya vita. Makabila mengi ambayo ni watani inadaiwa kuwa yaliwahi kupigana hapo zamani. Na inadaiwa wa Hehe na Wangoni waliwahi kupigana na hakupatikana mshindi, na ndipo walianza utani kila mmoja akitamba kuwa bora kuliko mwenzake utani wa makabila haya mawili ni utani wenye heshima ambapo watu wa arika moja ndio hutaniana hawahusishi matusi kama utani wa baadhi ya makabila mengine Historia ya Wabena inafanuliwa kwa ufupi kuwa kabla ya kabila hili kuwa katika ngazi ya kabila likuwa katika ngazi ya ukoo na ukoo huo uliitwa wangoo na uko huu ulipata kujulikana na wazaramo na ulipendwa sana uko huu ulikuwa ukijihusisha sana na biashara zilizokuwa zikifanywa maeneo ya mbao ambapo washomvi walikuwa ni waleji Kulitokea wakati kuliingia watu kutoka katika ardhi ya Ukamba yaani Wakamba watu hao walivamia maeneo ya Pwana na kufanya vurugu kwa wazaramo. na wenyeji wengine walikuwa kishi kwenye maeneo hayo wakati huo wakamba wakiingia kwenye ardhi ya Wazaramo, kulikuwa na shujaa wa kizalamo aliyejulikana kwa jina la Bwana Pazikilama aliyekuwa kishi maeneo ya Kinyangulu kutokana na vurugu hizo zilizokuwa zikifanywa na wakamba baadhi ya wenyeji pamoja na wafanyabiashara wa kibena huko mwambao waliomba msaada kwa shujaa apazi. na kutokana na uwezo waliokuwa nao shujaa huyo aliamua kwenda kuwapiga wakamba lakini kabla ya kwenda kwenye vita hivyo na wakamba shujaa pazi kilamba alikusanya jeshi lake miongoni mwa wanajeshi walio kwenye ukoo wa ngoo na kutokana na umahiri wao walipigana kwa nguvu zote na kuwapiga wakamba wote na kuwafukuza na mara baada ya vita kuisha Inasemekana kuwa, waongo waliamua kuwa wakishinda vita watavunja silaha zao zote na kutafuta nyingine kama tupakitokea vita nyingine kitendo kile kilimshangaza sana pazi kilama na alishtuka sana kuona uko ule ukifanya tukio hili la ajabu sana na kutokana na hivyo ndipo pazi aliamua kusema kuwa Kuanzia leo hamtaitwa tena wangoo na jina leno litakuwa wabena migoha ambapo kwa lugha ya kizaramo kubena maana yake ni kuvunja na migoha ni mikuku. na alifanya hivi kwa lengo la kutunza kumbukumbu kwani kila vita bwana panza alikuwa akiweka historia kwa lengo la watu kuja kujifunza. Hivyo pazia aliamua kuwaita wabena migoha kutokana na mahusiano mazuri ya wabena walipata kuishi na kushirikiana na Wazaramo. Walizaliana na kuongezeka na walitawanyika semu mbalimbali kutokana na shughuli zao. Na mpaka wazungu wanafika katika ardhi ya Tanzania kwenye miaka ya moja na hamsini. Walikuta kabila linalojitosheleza na likiwa na watu wengi sana na kutokana mabadiliko ya waandishi wa kikoloni walijaribu kufupisha jina lile yani kutoka wabena migoha na kuja kuwa wabena. na hii ni historia ya kabila la wabena. inayoletwa kwako na Asta TV na kusimuliwa na Potina Safieli